Сором вам, молодь Аргейська, а я сподіваюся, що взявши участь в бою, ви нашим дасте кораблям порятунок. А якщо будете ви небезпеки війни уникати, то настає, видно, день, коли від троян ми загинем. Горе нам, диво велике, на власні побачив я очі, диво страшне» що, гадав я, по віки йому не здійснитись. До кораблів наших ринуть трояни, які ще недавно, наче ті лані були, полохливі, що бродять по лісі, кволі, безпомічні зовсім, себе захистить неспроможні, здатні в поживу лише леопардам, вовкам та шакалам. Досі й трояни не важились стати проти сили Ахеїв, Проти могутності рук їх вони виступати не сміли. Нині ж від міста далеко біля кораблів вони б'ються тільки з провини вождя і недбалості вашого війська. Гнівне на нього воно кораблів своїх бистрих не хоче оборонять і воїв дає біля них убивати. Але хоча таки справді провинний у лихові всьому – Є лише Атріт, герой Агамемнон широкодержавний, що бистроногого сина Пелея так тяжко зневажив, нам через це ухилятись від бою ніяк не годиться. Отже, поправмо смерщій. виправні серця благородних, дуже негарно, бо вам забувати войовничу відвагу найсміливішим захейського війська. Не сперечався б з мужем я тим, що з кривавого поля війни утікає із боягузтва на вас же. Я цілим обурений серцем. Ох, і ледачі! ще й гіршого ви тут наробите лиха через недбалість свою і на себе накличете, певно, сором і осуд людський. Починається битва велика, «Біля самих кораблів гучномовний вже Гектор воює, Дужий, він браму розбив і зірвав з неї засув великий». Так, підмовляючи, дух земледержець підносив Ахеєм Біля Еантів обох. Тоді стали збиратись фаланги, Дужі, що ані Ареїм нічим би не міг докорити, Ані Афіна». Що кличе до бою, добірні, найкращі воїни тут на Троян І божистого Гектора ждали. Спис біля списа, щиток, при щитку нерозривно зімкнуті, Щит до щита, шолом до шолома і до воїна воїн, Гребені тих конегривих, Шоломів стикались при кожнім, Русі так щільно один, Біля одного вої стояли. Грізно щетинились гострі Списи у долонях відважних воїв, Вони уперед поривалися, прагнуч бою. Лавами йшли і трояни, Сам Гектор їх вів за собою. Рвавсь уперед він, як Камінь округлий, що з дикої скелі, хвилі напором у повінь, ріка його скинула врешті, виром бурхливим підмивши основи жахливої скелі. Котиться він, ще й підскакує, і лунко тріщить по дорозі, праліс густий, а він далі летить, не спиняючись поки, аж до рівнини сягне і не котиться більш мимоволі. Так же і Гектор спочатку грозив, що до самого моря легко він шлях прокладе крізь човни і намети Ахейські, всіх побиваючи, а на густі, наштовхнувшись фаланги, мусив спинитись назустріч, бо вийшли синове Ахейські, Вдарили вістрями грізних мечів і списів двоєгострих, і відігнали його, і похитнувсь він, і став отступати. Голосно крикнув тоді, щоб навкруг його чули трояни, трої сини, і лінійці, і дарданські війці рукопашні, стійте усі, ненадовго мене зупинили Ахеї. Хоч і зімкнулись у лави, вони наче мур непохитні, та перед списом моїм, сподіваюсь, відступлять, як справді Бог, верховний, веде мене, гери, муж громоносний.